Jag heter Erik Jag heter Oskar Patrick Jens Heter de Heter de yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Våra inledningar Det är de som halkar av och slut Allt alltid jättebra Skit i dem De är bra De är personliga som fan Nu gör du inte det nu Men av ganska många fall Så kör jag igång lite Så avbryter mitt i Och kör din egen liten <laughs> Det är inte, ja. ja, men det är kanske är en gimmick nu men. Mm. Inte nu, för du missade ju precis, obviously ja, ja, ja, ja. Så okej, okay. kände blir dålig Ja, yep. det gör jag varje bara... ja, dag misslyckades med vårt misslyckande jag vet, Det har vi jättebrukade med en <laughs> följd Du, Oskar, du misslyckades Med ett misslyckande Du är så jävla dålig på att vara dålig ja. Men uh, ja, det, är det här förklarar <laughs> en del kanske <laughs> uh, Okej, okay, vi, vi är i alla fall alla fyra här Det är, det är inte jag inte vet länge Nej, det var det också. Alltså. Mm. Det var nu ska vi se Ja, i... det måste det, det måste vara en månad sedan när vi körde där uh, What Would Norway leken så var det en månad sedan du var med minst. det kändes på som att Oscar var med för att vi hörde honom redan. det. Ja, du pratade med honom, inte honom hela tiden. Du känner ju upp en ball, inte mig. baserat på det. <laughs> du vet ju ingenting om mig. Du då det förlorade Den ganska rejält. Sita känner mig nästan som sin egen ficka. <laughs> Känner du det bättre än vad du känner dig? Ja, det är möjligt. <laughs> ja, för jag, tror absolut, jag tror absolut att om, vi ska köra om, en om jag körde en likadan grej nu så skulle vissa försvar med annorlunda är jag säker på. För Kanske. För väldigt mycket var väldigt... säg. Här... De var ganska, ganska kluriga, mycket kuggkrågor. Det var ju bara... många av dem som var... Alltså alla alternativ var ju sanna. För de ja. sa ju, Men det handlar om vilken ordning de sa ja, Det är landade på i slutändan Måste jag köra på du? Det du landade på i slutändan är det viktiga liksom. Ja, kanske, kanske Och så uh, men, right, men det måste, det var, Så det var liksom i så fall mm. över, över månaden sedan du var med I så fall över sedan vi var, det. Det var, du var fyra mm. vi, är inte, vi är inte bara fyra Vi har, vi har en, en, en tyst gäst Som kommer säkert prata sen vi kan spara Det sen. Ja. När, när, när vi säger något Kommer vi absolut inte hålla med uh, <laughs> Du är ju sett det idag. <laughs> nej, det är inte alls, för du har ju sett Du har sagt något nu, tror jag. Okej. Jag, jag upptäckte en grej i, i fredags som jag kände jag var tvungen att ta upp. Jag har alla har sett Indiana Jones-filmerna? Du menar 1, 2 och 3? Ja, alltså fyra spelningar idag. 1 väl 11, första filmen? The yes. så det är den med ormarna? Ormarna ja. är med i alla filmer Det är ja. ja. In, inte så mycket i uh, andra filmer Men det finns Och alltid en inte... referens om att han oger ormar Det är inte Kalima Nej, det är två ja. det, ja, det är en prequel, är jättebra Det är förbunds ja. i... Det är Järnor ja. Det är jätten är... ja Jag blev aware av En ganska rejäl hole I första filmen som gör så att hela första filmen Känns väldigt konstigt för min del just nu Mm. Okej, okay, jag var lite tveksam Var trogen? <laughs> Nej, mm. <laughs> uh, Men det gör lite grann att Första filmen är det, jag, alltså, jag, jag tror jag kan komma över det där, så småningom Men, uh, men de, Okej, okay, det är faktiskt en grej jag fick reda på Här talade vi Big Bang Theory när jag pratade om det mm. Och sen uh, Jag undersökte lite mer Och sen, det, det här stämmer fan Första Indiana filmen Egentligen är man skulle kunna ta bort den karaktären Gina Jones från handlingen helt Och slutet av det skulle bli exakt samma sak Han gör egentligen ingenting eller... Så det är alltså Såhär, så här. Vi vi Ja. Han blev kontaktad av uh, några, några dudes i USAs regering Som vill att han ska leta den så åker iväg till, jag minns inte vilket land det är men någonstans är det snöare i alla fall att träffa en tjejen som har en bar. Nepal tror Exakt. Som har medaljon som best får kunna hitta där stället. Marion. Marion, exakt. Så han åker dit för att hämta den medaljen. för att kunna hitta där stället där arken... Det funkar väl så här: man använder medaljen på en stav. Ja, så visar den precis rätt på en karta vart Ariket ligger byggnad. Ja, exakt. Som GPS. Det man som, GPS. En, som GPS, fast. Det, är tur att man inte behöver, det var jättejobbigt att göra som en mobil varje gång man satt ett stav. <laughs> <laughs> Arkenappen fanns inte på den tiden, mm. så han behövde en pin Ja, well, den här, här spelade sig på chatetal. 1936. Ja, exakt. Okej. Okay. Så, att, så han, han hinner dit innan, Eller han hinner dit samband med Han har väl i all gäng av de här de, de, de, de, klar, de tar sig därifrån Åker till Egypten antar jag Där får man Egypten Ja, jag tror det är Harmt och sandigt i alla fall Ja uh. Och där uh, den här killen uh, mm. Deras poler väntar, Sala mm. uh. Som är Gimli Som är Gimli <laughs> um. John rhys David. Exakt mm. Inte en som jag höll på Nej, inte John Rhys-Meyers Så de är där Och under den här tiden så uh, de Okej, okay, det händer en liten grej här Som gör så att han inte här kanske Är helt irrele irrelevant Fast det anförlänger på processen För det är som händer är att Nazisterna är också en modell Fast på deras modellen är bara text på ena sidan Så de har fel längd på staven Så det visar ju fel Ställe på kartan Ja, så de har ju rätt med det. Han uh, han letar upp. De går ner i uh, Chamber of Souls, en uh, Chamber of Souls uh, map room heter väl, och letar upp var uh, är finns. Berggräva. Hinner hitta den lagom till den sista Han är där. De, de tar Eiken. Uh, can... Och sedan så hamnar han på någon. Uh... Men ja. öppna den? Just då det är inte nice. Alla den sista där. Men vadå? Visst, för, han för väl hem arken sen? Nej, det är glaset. Eller den här kappen i trean som han för. Nej, det är inte den heller. Den ligger kvar också. Nej, det är den som hamnar i... Nej, det, nej, nu, det är arken som hamnar i den här slagen. Exactly. Okej, okay, fair Så det är det han gör... Nej, i och för sig det är som hade hänt i slutändan i alla fall För det alltså, enda en, han gör egentligen I den filmen att han förlänger processen lite Möjligtvis han räddar livet på den här tjejen var, Kanske Han har sex med tjejen på båten Det har han ju också, så ja, han har sex en gång han, <laughs> men, det, De får ju barn senare i vissa länder well, det vet man inte just då För att det här är ju liksom Nej, där, 36, det andra i 50-talet ja, okay. um, Men okej, okay, så det enda han egentligen gör Att han, han, han gör inte saker bättre han förstår lite faktiskt. Men det där gör Det är fortfarande i 30-talet. Det, det är ingenting med det gör. Mm. För att det enda skillnaden han egentligen gör är att om de hade hittat medaljen skiten från början hade de kunnat hitta arken fort och tagit, till, tagit den till Berlin. Där hade de öppnat den och besidigflerna sista meddelt. hitler också. <hör> men det är väl det som när jag tycker mer. Ja, det är väl det. Så han räddar livet på en människa varsanna så han det. Vad, vad var vad var ju bättre? En människa dör och då är det släppt hela fjärde filmen. Uh, <laughs> <gör> eller eller eller att, eller att typ här, han typ förmodligen har ett Hitler. Mm. <gör> och typ ett gäng andra människor. För, men det är ju nära på i tre a men han gör ju inte det. Ja, men okej, okay, men det är det väldigt dåligt. Okej, okay, nej men fuck that för ju för vi har diskuterat <laughs> det sådär sen men förstånde. I, I första filmen gör egentligen ingenting positivt det är, man, man vill gärna sig något som Men vad gör han egentligen? Han rädd att på en människa Jag måste se den igen Det var länge sedan jag såg uh, Raiders Men, för men inte... är det den som De tar med sig Marcus till Mellanöstern Och han tappar bort sig? Det... Nej det är trean Det är tre, ja right. där okay. vi pratar bara den första då För <laughs> de andra, alltså i två Han, han, han räddade massa barn och det är bra. Men i ja, första filmen <laughs> Jag tror jag lägger på en massa barn skit jag tror jag lägger till det skjut bra så det är inget fast Men i första så jag har han egentligen ingenting alltså i alltså han han är ganska relevant för handlingen eller jo, den heter ju till och med, den heter inte Indiana Jones den heter Nej, The The The är det, det är det jag gillar med den oh, oh. Han gör väl sin plikt som arkeolog genom att döda nazister Och ta hem den här alltså, i Alltså, döda nazister Precis, är... han, han dödar de här kulturskämderna Och sen så snor han skatten och tar hem det sitt eget land Ja <laughs> så, hur... Fan var 1930-talet är <laughs> Alltså, men han är ju, så hur är det, han hjälter liksom Han gör ingenting, han får ligga en gång Det är väldigt kul för honom Det är roligt att han andas Just det. Hur är det en hjälte? Jag menar, så Ja, nej. Men så, vad vad, vad, vad, vad ni har ni i tankar? Ja, jag, jag, det det där jag gillar mig därför att han är väldigt obetydlig, utan det hela är ett, ett pussel av omständigheter bara på. Ja. Fast... ja. Nej, men det är väl liksom. Det är en äventyrsfilm om vi lagt igenom. Det är ingen vill länga sig helt Jag det har blivit det lite då. Och ser ju så nu. Än liksom en sån... jo, men det är ju på grund av karaktären. Alltså att här som Ford antar jag gjorde den så bra. Att det blir en karaktär snarare mm. än ett äventyr. Om man nu ska vara pretentiös liksom, analyserande. <laughs> Jag hoppas på lite, lite mer i alltså, för annars har jag inte jävla pratat med <laughs> Så, ja, det här var ett skickast Yes, <laughs> nej, nej, nej right. Patrik, kom igen, vad tycker du om det här? Hur, har du tänkt på det innan? Eller det? Nej, det har jag har inte tänkt på right. men, nej, men det är väl karaktären Indiana Jones som, som liksom håller upp i den här filmen Exakt, men Det ska inte bli en så kul film om de bara återhämtar och arken Nazisterna vann och sen, ja, ja. Där, och sen dog de alla ja. Retrievers of the lost ark <laughs> Men de hade kunnat göra en sån här Filmen gjordes inte på 70 ja, talet Det jag tycker jag är synd Men nej yeah. Okej, okay, anyway uh, Men de man kunnat göra en uh, Tarantino och göra en Glorious Bastards Ja, det hände i slutändan Alla jävla nazister dör men, mm. <laughs> För <laughs> de har ihjäl Och så är det så En Glorious mm. Bastards Ja mm. Det de, ja, kommer som en liten twist För jag trodde inte De skulle ha ihjäl Hitler den. Nej ja, Spoilers har jag, jag inte ha, sett det, den så, <laughs> så, <laughs> tack så mycket Tack Tack <laughs> jag har försökt att se en gång men det var så jävla dåligt Så jag slutade och sen så, ja, så tänkte jag se igen Men nu behöver jag inte göra det Jag tror inte du uh, kommer att se igen Nu kommer jag inte göra det <laughs> det var för kört All right. Nej men alltså för Han behöver inte den här filmen Det känns väldigt weird att ha, ha det där liksom, så, nej, Men det där det går inte upp nej. Han gör inget Men inte det är en sån bra sak då Att han, han är liksom den där <clears throat> Vad ska man säga? Han är Ben Stiller-karaktären. Han är den som bara är där för att kommentera på vad som händer runt omkring honom. Är han är en huvudperson om, om han inte påverkar handlingen då. Alltså, vem är huvudpersonen? Ja, vem är huvudpersonen? Ja, det, ja, huvudperson. det, han det är han som får ligga. Just. jag menar På riktigt, på riktigt. Så, så brukar det vara att huvudpersonen, hjälten, är den som får ligga. Om det inte är så, får att skurken får ligga. Men så brukar det vara att hjälten, det är han som säger de coola linesen. det är han som skjuter flest människor, och det är han som får ligga. Okej, okay, jag, jag är väl obviously inte hjälten i. <laughs> Nej, men inte har är inte ett skämt, så, så är det väl egentligen. Ja, det där med att så du har ju rätt, det har ju rätt. Men som brukar aldrig brukar göra någonting mer än att få ligga. Oh, Jansson, de brukar vi göra lite mer än bara för att ligga Uppenbarligen, Uppenbarligen inte För det hade ju egentligen ingen roll i den där Nej men så lika mycket Om det bara är har att ligga som är grejen Så är ju den här jävla asshållet till kids Som smittar sig. här tjejen och HIV Hjälten i den filmen mm. <laughs> Jag har Bond? sett kids Kids är den gammal film Du får mm. um, komma ihåg det Det låg mm. också mm. Miley Cyrus och, Nej nej så Miley Cyrus var typ så här, Jag tror inte hon var född när den här filmen gjordes så Jaha det var kul like kalken Nej, random snubbe Undrar hur många som har valt arkeologibanan På grund av Indiana Jones? Du Vet du hur jävla intresserad jag var av arkeologi När jag var liten mm -hmm. Först, Hur skulle du skjuta jag nazister? Jag gick omkring med en, med en hatt Och en korta och en eh, Liksom, infanteriväska Från 40-talet jag Sköt, kort. sköt på tysk, tyska ungar Nej mina kompisar <laughs> så, men, men, de de tyska. men jag kan också säga att Indiana Jones gjorde väldigt, väldigt mycket För att väcka till ett historieintresse Jag tror det väldigt många i och sig För mm. blev lite så för mig också Framförallt för att man fick skjuta folk Ja, jag känner väl många som pluggar jag så länge. Alltså, Hela den jag ämstligen alls nazistbiten uh, i kursen verkar vara nazister åt allt sånt fall, för de har inte varit med nej det, alltså det, det var inte riktigt ja. det som tilltalade med heller, utan det var bara att få skjuta folk det är väl sen när man kommit ut i gränsen Just nazister kommer väl den biten också ja precis det var ett ett det även tur ja jag köpte en eller köpte fiskar men jag var väldigt nära på att köpa en läderfisk en gång från en suspektbutik som jag var en gång i <laughs> och det var en tur att det in där, för jag var 12 år och så jag tog man läderfisket salu ja oh, bra 120 kronor kost men det var för, vilken... Ja, jag har inte 121 på mig. Det var nog tur att det inte gick hit, ja. Min, Minns vilken butik det var? Mm. Nej. Okay. Eller vet jag? Jo. Okej, okay, det var inte så allvarligt. Det, det var den här, eh, vad heter den? Den som ligger på Hötorget. Special people-butiken. <laughs> Punk, Punkt shop, heter den. det är ingen sexbutik. Nej, det är ingen sexbutik. Men det är ändå special people-butik. Men om jag hade sett en piska i en sexbutik, varför nu skulle det vara i en sexbutik när jag var tio och gammal, tolv år... Well, well. Ändå, men jag var väldigt nära på köpa Men det dög med ett rep för mig som jag kunde piska mina bröder med. Det funkade bra. Tjej, du, dina bröder, tyckte, tyckte om det. De tyckte, de tyckte inte alls om det. <laughs> jag har med om Mina föräldrar tyckte inte heller äh, om det. Nej, jag förstår. Det härdade de kanske. Ja Deras reaktion härdade mig i alla fall. <laughs> eh, och sen en annan gång så var det så att jag kom hem efter skolan och sen skulle jag vara lite kreativ. Så jag gick fram till ringklockan på vårt hus För vi hade en ringklocka Ring. Så började jag ringa hela Indiana Jones-temat Och det var alltså Inga olika toner utan bara Det lät så alltså bara... Och jag tänkte att någon skulle bara Komma upp och säga Aha, Indiana Jones-temat Men så var det inte Vad fan håller du på med? Så var det Okej, jättefint men det är inte en sant grej Så du såg Indiana Jones Det påverkar dig, du vill, du vill göra det där du vill, du vill vara Indiana Jones Har ni några sådana filmer som var, så ja, jag, vill, jag vill vara det där oh, Den sista färden Typ Mycket <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> <nukhet> frihet <laughs> yeah, well, Jag vill sitta i fängelset Jag <laughs> <laughs> vill bit av kuken på någon i fängelset As you do All right uh, yeah. Eller tystnär Nej jag behöver laga mat. Det Du såg en väldigt censurerad version, det är bara en trevlig Det Jag två saker, med det är Jones och det är Mumien. De påminner om varandra. Det är lite fel att men folk skjuter varandra. Innan vi spinner vidare på det, så är det att du låt mig jag minns en massa år sedan var jag på min farmor och boken Honeyball hade precis kommit så var alltså uppföljande till när man tystnade. Då sa hon, smaka det här, det smakar precis som kyck. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men däremot sa här sa han, eh, Erik, jag har jag, jag, jag, jag låtit en bok för dig den, den är jättetrevlig. Vi kan bara, Honeyball, all right? It's, it's all right. <laughs> yeah, men grejen sa så här, för i började boken så hänger han i alla, jag vet inte, Florence eller Veneti och bara flummar runt och i alla bibliotek och det är så alltså det, det är väldigt så, här, så det är väldigt mycket chanser och så, så den är ganska så här, det, det är en rejäl twist helt plötsligt när han förväntar sig att typ, han typ har hjälp av någon och, typ så, här, så här, skär upp hans mage så att han så alltså, ut. Mm. Så det är, det är, det är trevligt. Jag liksom, så att han kommer, så var liksom, lite bit in i den. Och sen liksom bara någon dag senare så låg den på mitt bord igen bara sånt så gillar att säga. komma så här, där till. Det är konstigt det, det hon i Italien och allmiset så det är så där in elvor över hela världen så. Så nej, hon kommer inte så långt i den boken, men det var lite kul att så här, den twisten. Om man tar bort den biten så är det jättebra. Ja. Men, så, mumien de försökte väl köra gången. De har de körde väl. De, de, de liksom lägger så ut tre filmer på den va nummen mm 1, två mm 2, nummen mm 3. Och sen även uh, scorpion, King. scorpion King. Som inte var jättedålig tycker jag. Ja, håller inte mer i alls här. Jag ska jag Det var länge sedan jag såg den <laughs> Men den var ball för det var, det var den där tiden av historien som inte skilja så den. Det är sant kanske. Det var, var det Akadien eller det var det Babylon? Well, jag vet att uh, Scorpion King han är med alltså, The Rock. Ja, det andra också. Han, han var ju med i Moomin 2 och spelade rollen också. Ja. Yeah. Ja, han var snarare med i Moomin 2 och sen gjorde han Scorpion King Kong. Vad det jag well, de, de, de menar. Det typ det sa så. Nej, men du sa det i andra ord. Jag tänkte att du menade so han is your face. gjorde so is your face. Han gjorde jag trodde med att han gjorde Scorpion King först och sen gjorde Moomin. Men mm. gjorde han i King 2 också? Oj. Mm. Du, har, du, har du sett alla sett var filmen? Jag har sett Moomin filmen tror jag, jag har sett jag. Okay, it, Scorpion King Nej. Om det, du är intresserad, det är du är intresserad av historien så kan it, du ses kort på något Nej, det är väl Indian Jones och lite mer Disney tycker jag Ja, mm. mm. ah, Disney är det inte så mycket Nej, men Borderline mm. okay. Det är mer Disney med Indiana Jones i alla fall Okej, okay, alltså tvåan Jag har inte sett trean för det gick inte så bra Den gången jag skulle se den på bio Men det är men. nej, det är en uh, Classified historia Det mm. <laughs> kommer kanske någon gång i framtiden, det var i amstrad. <laughs> <laughs> jag, jag, jag har en idé Som jag kan ta sen och kör. Fuck it. Kör på. Ja, eh, tvåan Och sen antar jag väl att trean är så också Att de är mer anpassade för Att vara liksom halvt om halvt barnvän Alltså ja. de ska vara lite såhär Solskrits historieprinsess Disney eh, Ettan är väl inte det För där finns det inga sådana karaktärer med Den är fortfarande lite humoristisk Nu var det väldigt länge jag såg den i och för sig men... Den är väl lite humoristisk Men det är fortfarande liksom Egentligen en actionfilm Snarare än någon slags familje film som tvarna. Ehm. Nu Mm. Det gäller bara att lyssna så Han pratar, ja. ska jag ska lyssna. Nej. <laughs> en, en annan uh, filmserie som jag försöker också köra lite James Bond grejer, nej ju National Treasure. Exakt. Bara så att de den är helt den ser ut helt underligt. Ja, vad kan för det? Ja, men det är väl inte koden en stucka vi har. den är helt baserad på DaVinci koden Det var menat typ det skulle vara den enda filmatiseringen av den så här. För det känns som när man kollar på den. Ja, men sen så blev det så att de eh, körde en typ som heter DaVinci koden Men eh, det finns väl eh, vad heter den? National Treasure 2 Nej, men jag tänker på en annan filmserie I samma tema är väl Eller den är äventyr i alla fall Jag, har inte, jag, har, jag kommer inte ihåg om jag har sett hela Men den med Michael Douglas Ja, mm. Vilde jakt på stenen Ja Ja, Den har jag inte sett Ja, men eller Romancing the Stones med det på engelska Oj, i Tjärnstaden men Nej, det är någon annan som var känd i med... Julia Roberts det är inte helt omöjligt, men jag tror inte det. Ja, men den, den är väl sjukt upp eller sånt där? Jag tror de gjorde två. 92. Ja, är gjorde två så här. Ja, är så. Ja. Och ena är ju med... En av så ja Och de ville väl försöka köra igång en större franchise tills folk uh, um, upptäckte att... Uh, well, det folk, folk såg den helt <laughs> enkelt. Um, för jag vet, uh, någon gång när jag var liten så så skulle mamma iväg och handla och hon skulle hyra film på vägen jag sa, men, så jag vet inte vilken film jag ville hon skulle hyra hon gjorde inte det och hon sa, men jag, jag, jag, här är det jag kommer att gilla och nej det gjorde inte jag, det var ju den filmen jag vet precis vad du menar, det där är en jättejobbig situation när man följer med sina föräldrar och är åtta år gammal eller tio år följer med dem till videobutiken det, det, det, det var förra veckan ah. okay, man följer med till videobutiken och så ser man filmen som man faktiskt vill se som brukar stå på en helt annan hylla Än vad de som föräldrarna kollar på ja. Och så blir det typ Bambi Bamse Vilda på stenen <laughs> bambi, så, bambi Nej, självverket ville se Crimson River <laughs> Vilda jakten på Bambi <laughs> Den <villökten> på Bambi <laughs> Romancing the Bamse <laughs> Åh, nej ja. Den stod på hyllan längst sten <laughs> Ja, nej men Nej, så alltså, idag. The big one. <laughs> jag vet inte. Alltså, jag, jag, min moromarna mor, väl hade då tror uttråkad så jag på vilken filmer jag skulle gilla, avisligt. men jag hittar, hittar inte, jag, hittar, jag hittar inte. Jag hittar inte. Jag skulle säga att jag lufter nu mm. den filmen. Vilken du att Hon sover. här ser inte bra ut. Jag tror någonting annat. Mm. Så men nej, du, jag tror du kommer in den här? Det gjorde jag aldrig Nej, men. Ja. Finns det videobutikerna ute i dem? Ja det gör det. Jag tror det är mest en Front för att sälja billig tobak. Ja. <laughs> men det, det, ja det finns några stora kvar. Det finns en på Götgatan. Och sen så, ja, man kan räkna på en hand ungefär. Mm. Men den de som, kvartersbutikerna finns det inte längre. Alltså, vi kvar. Kvartersbutikerna finns men de säljer ju inte video eller hyr inte videofilmer längre. Nej men det är med, det med de, de liksom, kvartersvideobutikerna där man kunde hyra film. Ja filmen. nej nej nej. Alltså vi har inte säljer något spektrum där bordet. vi har ju vi har ett sälle kallar eller som säljer som kör som oh. kör det. Mm. Uh, mm. men de har ju även um, väl billiga skor där så typ lite snus och allt uh, möjligt. Mm. men nej, är alltså, men jag brukar gå in dit ibland. Har oh, det jättevred. Jag går in dit. Borna Rad Collar. ska köpa snus och sen liksom så för, Men männen det det är ett videobutiker. Man kunde, ibland, det är så svårt när man sitter hemma och vill kolla på film och inte vet vad man ska kolla på mm. För det är inte alltså Det, det, det är alltså inte lätt att browsa på här tycker jag Jag tycker det är bättre att gå runt i en butik ja, Och kolla Den vi här alltså, vill läsa, jag se, tack igen hem när jag kommer hem och istället Det blir en idé av det också det, ja, men, liksom liten, man, man kommer ut lite, man får se Precis, det där var precis samma grej <laughs> som jag gjorde på videobutiken Jag på stora sen när jag växte upp <clears throat> jag gick till videobutiken, kollade runt lite Någon finns som såg intressant ut antecknar vi det, att ja, den ser bra ut då tänkte vi det, sen kollar vi vad den heter på engelska när vi kommer hem, och laddar den igen och sen så kollar vi på godis att i yeah. i videobutiken, så kollar vi, ja men det här ser gott ut vi går till konsert och köper det <laughs> de älskar det där ha? de finns inte längre jag tror här jag brukar, jag, brukar köpa, jag brukar köpa snus och på de här butikerna och så vidare. Det brukar vara väldigt billigt. Mm. Jag tror att jag köpte mitt första cigarettspaket någonsin på den där videobutiken. Och sen så har den inte existerat som dess. Nej. Mm. Hur gör ni? Så det säger att ni ska hitta den. Det, det, det, det, det, det är söndag kväll. Ja. Du vill ha film. Alltså jag sitter på Netflix i en och en halv timme. Och sen... Uh så tar jag bara första bästa för att jag är på. <röken> jag, jag, jag får ju nöja mig med, med SVT:s utbud och. Jag laddar ju inte ner, jag vet inte hur man gör. Vet du att du skulle behöva Netflix? Ja, det är 7 Ja, jag snarare idag ju den, Lyckan jag ta med dig ibland så ja. kolla vi på det. Men skaffade du, det, då har du alla, alla alla grejer. Men som sagt, du kommer hamna efter ett tag. När du har sett tio filmer eh, som du vill se så kommer det inte finnas mer. Det kommer finnas jättemånga som du inte vill se. Så du kommer leta liksom, men du kommer fastna och sen så kommer du må illa. Nej, <går> det är ju jobbigt när man har för mycket att välja på. Mm. Då blir man inte ha någonting. Alls. Det är när det, är, det är mycket dåligt att väl ja. Det är så jag mycket byp på problem <går> Ja, <går> jag, jag har svårt där för jag, jag tycker en gång är det. Jag är helt säker på att det inte bara. De har särit på minne från min sida, men jag är helt säker på det här funnit. Att indb hade en random knapp, förut. Så det, det skulle jag kunna tänka Eller? mig det var på Netflix att du, man bara. Du går, in på, du går in där random boom det är någon film. Okej, okay, jag ser den här. Mm -hmm. man, kanske, man kanske inte får till det först på avskicket. Man måste testa några gånger. Bum, Så har man en film man vill kolla på. Mm. Ja. Eller inte vi kolla på. Vad vet jag? Men jag tycker det är så jävla svårt tycker jag att hitta någonting alltså. Ja, oh, jag blir på att se Event Horizon. Uh -huh. Det är en den har var hemma tror jag Ja, uh... ah, absolut. Vad ska jag skriva skiten nu recita men Lawrence Fishburne, mm, den är så jävla obehaglig. Mm, jag minns att jag också gillar Pepp, alltså, jag, jag menar bara att um, när den skulle komma, den kom 97 tror jag, 96 tror mm. jag, och jag hade, jag hade bara Videobutiken hade fått in, in där med då, en en nära till fish under filmen bara mm -hmm. flera stycken jag få en. Bara, för, så jag hade inte vett rysningar jag var säga, jag hade inte sett filmen jag var så där, där kom vara så gillad cool, där det så jävla och sen, eh, sen såg jag den, jag minns inte vad det. jag tyckte det riktigt när jag talade. Vi hade ja, fisken på väggen till typ, några månader, nej. så att det var så jävla peppig med den. Ah, Nej, ja, det är en film som jag har haft på Okej, okay, där kan vi ta det. då. Um, filmer som är ett... Det är utom den. Ja ah, okej, okay, och Patrik också. Jag och... Rosemary's Baby kom jag ihåg, den tyckte jag var riktigt hemsk. Jag tog den. Ja. Okej. Okay. Den är det... En, en kvinna som ska bli gravid med satan Hon tror att hon ska få mm. yes. Ett barn med sin man då, Men sen så blir hon oh. Det börjar hända en massa konstiga saker Och till slut så, så hon börjar hon drömma om satan Och ja. talar om att drömma om Att födda Saker Ungar Så är fluggan ganska iklig också jag jag hade, för första. Äh, Den första Ja alltså Sen ja. så håller jag och du på Och kollar igenom X-Files igen Och yep. det är också en stor grej som, eller säger, En grej som jag har fått madrömmar Speciellt alla avsnitt med Aliens Det, det var typ Och ni sett skriva. den där eh, Det poppar upp zombies i marken i källan? Mm. Uh, nej. nej men, det, men det, det, det är tips i sång 8 så är Det är så sent ja, så, fa, Nej men inte det Nämn vad då? Vi pratar om filmer som man, har, man får mardrömma. Ja, Buffy och vampyrerna Billy? Mm? Vilken? Buffy och vampyrerna 1999, mm. alltså var tio år. Ja. Mm. Så alltså, ser du då? Ja. Right. Filmerna, eller det är aldrig de här ryckiga liksom filmerna Med massa ljudeffekter Och snabba nej, de, klipp som nej, redan, för Det är de här krypande De med snabba, uppehålliga... snabba klipp det är adrenalinfilmer ja. Det är sådana som blir uppspelt av. Men bara för vampyrerna det som, är, det som jag blev rädd av där Det var något avsnitt där <coughs> Det var ett virus som fick en att se Eller hur ska jag formulera Det var ett virus som man blev uppslashad av Man dog av det Okej okay. Och bara när man hade det här viruset Kunde man se den här personen Som, som var typ Grim Reaper Som Aha. kom och kuttade upp den. Kuttade. kuttade? upp den. Okay. Så Buffy var tvungen att få det här viruset Lite grann mm. så att de kunde se den här Duden och Besegrana okay. Jag drömde så jävla mycket mardrömmar Om den episoden mm. För jag, jag, menar, jag var tio år, jag var inte så jättegammal <laughs> Så du är liten yeah. Ja du... Men ja. Um... Yeah. Yeah. Alltså jag, jag ser jag, jag, det enda jag minns som jag. en grej som verkligen så här, la sig på minnet på ett jobbigt sätt som jag, jag vet inte vad du har med men det är från Exorcisten som min kärfar tyckte jag kunde hantera förmodligen lite, lite för tidigt jag, jag gillar din varsan Ja, han är lite så, men det här fixar jag det är bra. Uh, För det finns någon klipp i början, inte inte ens en sån jag kommer igång på riktigt, det är när hon är, har du sett Actionsen? Ja, men det var länge sedan. Alla har sett den? Jag väldigt länge sedan också. Men hon är hos läkaren. <coughs> kan köra lite provar och whatever. Och så vid något tillfälle så uh, dyker Thomas ja, så snabbt... Ja. Det, det, det Inte mer än en sekund. Du ligger på klipp på ansikte bara. Hennes ansikte är satan. Nope, någon annan Nej. Själva demonerna där då Det är prästen, är prästen. Demonen. Det är bara en snabbklipp på Whatever det nu är Det är såhär, väldigt vit ansikte Konstigt händer allt med. Jag, jag, jag, jag, jag ska leta bilden sen när vi spelar den klart uh, Så ett tag där i, När jag skulle ligga och Typ mörka hörn i rummet Då såg det jag det ansiktet Hur gammal var du då? ja det var det var förrgår jag kände i förrgår jag Nej, jag vet inte vad men uh, jag ser, alltså well, det här dyker upp varje gång jag ser den vad jag säga Så att, uh, mm. för den en Påverkar mig till och med att speed massivt ja gröntat. det är din motsvarighet till morgon för mig just det du är det för morgon I, naa, alltså jag, jag tycker fortfarande det är ganska lite I alla fall obehagligt att se de senare, för när jag var liten så var jag jätterad För morgonen i Mumin mm. Om det är någon som inte vet om det är <kör> är i alla fall något, Inte spöken men, men någon slags Metafor för ensamma människor I alla fall eh, Och den här karaktären Var jag jätterädd för när jag var liten eh, I Mumin, så varje gång jag såg den Så ja, det var inte så behagligt Och jag är... Jag är inte direkt rädd så att jag kramar min nalle när jag ser Har du en nalle? Jag har en nalle, där. Jag har kvar en De andra har Det är liksom hu hu huvudnallen, den, den får bo kvar De andra i lådor huvud Nej, Huvudenallen. I alla fall eh. Det är fortfarande lite obagligt på, på något sätt, men inte på så. här. Så här. Mm. Jag blir nej, rädd nej, nej, Eller känner så här, Men det är fortfarande Lite obehagligt att, att mm. se Just de scenerna som jag var väldigt rädd för när jag var mm. Just sen när morgon väntar Utanför min hus att, Det är, det är ganska kul mörka, där, Både böckerna och, och till och Ja och sen har de så himla mycket metaforer ja. alltså. Morgon är inte bara spöken Men det är yeah. little, okay? alltså? Det är det för lång ben det retrong är inte för jag bara, ge honom inte ha gett ett obehag. Men han är ju jättesnäll. Han är ju Han är, han är ju han en är snällast av alla karaktärer. Konstigt liksom. Jag skulle inte försöka vända mig mot Han är han är, är ju lite konstig. Alltså, varför han heter det? Han du heter måste säga okej, ketchup, du han existerar alltså det är en täckt figur. Men äh, alltså, det är bara <laughs> liksom om någon är utklädd jag nå. Skulle jag. jag också var ganska... Liksom, om någon mot. lyckades skla ut jag till honom så skulle jag också vara. Men hur gör man det? Nej, men vad Har du en sån här suit på sig? heter det? Maskot-liknande dräck? Jaha, ja. Det var så. Här, så... Men alltså, i visst... Någon gång ville jag prata om det på en lång ben. <coughs> uh, vi pratade flera gånger. Jag vet inte. Ja, det är någonting. Han är, han är lång och han är fullständigt vansinnig. Och så han liksom... <laughs> Du har sagt en grej till mig som jag tycker att ja, jag skulle släppa riktigt. Och du sa att nej, det känns som att det går inte riktigt lite på honom. Nej, men så känner jag på alla som är utklädda. Alltså maskotar. Jag tror inte han menar, men det, det är så nej, kul. Men, han, han menar inte utklädda, han menar bara karaktären i allmän. Ja, jag menar. Jag tycker det, han är på litet Ja, men det är jag. vilken alltså... sammanhang kommer du att i ett liv? Så där du skulle lita på Fabio Joakim framför... Ja. lång ben. Ja, men honom, han kan man ju binda till ett kontrakt eller någonting. Men den är väldigt ett Pluto, det är läskigt. Pluto är bara en hund. Men är lång ben också? Han är mer än bara en hund. Alltså. Ja. <laughs> yeah. <laughs> men vadå? Men hur länge har du känt så? Lång ben, mer än bara en hund. Det är jag aktivt känner. Jag gillar honom inte. Hur länge har du aktivt ojulat honom då? Aktivt Really? Jag tror att det har att göra med den här Disneys version av den här Christmas Carol. Ja. När han är spöket med på oh, långa kedjor. Jag har och inte kastat jättelånga spudgor över rummet och han är så Det är roligt, jag har den. Jag var jättenära på att kolla på den igår. Uh, Uncle Scrooge heter han va? Nej, inte, uh, nej, nej, nej, det heter Christmas Carol bara. Hur heter den? Ja. Yeah. Men vilken är som är Uncle Scrooge? Den heter bara Scrooge. Nej, Nej med Bill Murray. Just det, <laughs> det är olika filmer. Ja, Långben bara... inte med i Bill Murray-filmen. <laughs> Nej, men jag av de spökena som jag söker. På. Den har inte jag sett. Det är men till och med där är han jävligt goofy. <laughs> jag <den> är hemsk. <laughs> han han, han, han, han, han rannar ner för trapporna. <laughs> jättelånga kedjor som skramlar. Och och han, liksom, han böjer sig upp framöver för att och, och så de här skuggorna som... Liksom... Men det är det där just här, vissa scener eller så här, ögonblick som, som fastnar. För mig är det i The Ring. Typ, första gången man får se en, liksom, tjejen i garderoben. Och bara, de säger typ att hon dog av skräck eller någonting. Och bara får se en blixtbild av den här hemska unga tjejen som ah, sitter i garderoben och ser helt hemskt ut. Just den bilden bara i hela filmen tycker jag är läskigast. <här> det är bara ett, ett ögonblick som var fastnar. Ja, men det du <här> som är sista grejer för min del då? Ah, ja, precis. Eller någon ber, kom igen, han är <här> Han vill att man ska tro det i alla fall. Jag är full. Det gillar du ändå. Hur då? Yeah. Cool. Okay. okej. Hej då, det bra. Och vi är tillbaka. så rök. till. Och vi är tillbaka. så det. Förrökt. Jag vill tillbaka. Jag vill. Terminator. Jag vill förrökt bekommen. Nobla spanjorer. Okej, tillbaka, obviously. Det är lite som. Det händer snart. Ford. Nice. Ja, det är fula saker som händer. Vad ja. har du för något? Jag vet inte vad du kan. Skaffa Facebook snälla. Jag mm. kan inte göra det bara och mm. så jag beskriva det. Det är en integritetsgej nu. <laughs> okay. Hatar mot världen. <laughs> det har, har det alltid varit. Plus ja, ja. en bra film. <laughs> <laughs> Men uh, okej. Okay. Det har skett november kommer vi sen inte live men vi får, vi får spela in hela sen får jag klippa försöka klippa det där. Mm. Ehm, skäggbloggen ska ha en skäggtävling på KGB. Ehm, så det är en det är och eh, tanken är att vi kommer spela in därifrån. Okej. Okay. Yeah. Ja. vad ska vi så alltså, korra vackraste skägget eller Ja, de har kallat på det. Alltså, jag, jag med, tanken från början jag skulle DJ bara. Men jag tänkte skägg, tävling, skägg. Det låter bra. Vi, ska, vi, borde, vi borde vara där. Så att, det kommer gå ut på att... Jag tror att folk får komma dit lite. Jag, jag, jag, de får komma lite och anmäla sig. Och eh, sen blir alla fotade. Och eh, de läggs upp på Instagram. Och sen de som får mer än fem röster åker vidare nästa del tävling mm -hmm. i samma, samma kväll då. Och det börjar runt, jag tror börjar runt sex, och jag tror final runt tio. Så vi kommer att bli lång en spelning, ja. men vi kommer att sitta där och intervjua de deltagarna gör. Jag kommer vara några semikänna så gör. Jag kommer inte att nämna mycket det just nu för det blir weird mm. Ifall de bangar eller så antar. <laughs> men uh, vi kör hela kvällen och uh, folk får komma dit i fall de inte är vi kommer att sitta där i notarna. Bara gång. Uh, jag vet det kan bli svårt för dig Oscar för du jobbar inte. Det kan vi komma förbi på något sätt. Ja. ja. Jag hoppas jag har Det är bra då gammal Det är någonstans Det är någonstans Så, alltså. så det kommer vi köra i uh, Ja det kommer bli kul jag menar, det är ju um, Vi kan göra så här: uh, Första Skäggkast som kommer dit uh, Och kommer de hälsar Så kommer de få en signerad Kopi av den här boken Skäggloggen De har släppt någon bok Skäggloggen Skäggboken? Skäggboken hey, det kan det få? Mm. det Det är en bok Om skägg Ja det är mer skägg ja. Jag har inte det låter så. Inte av så mycket som <laughs> men uh, men uh, jag nej men det klämde det det det är ju det är inte så kvalité det är alltså 6 november där jag ska vara. Men uh, jag tänkte väl vi där jag kommer ändå vara hela kvällen. Vi kör så långt till York här av uh, tills det känns relevant och sen ja uh, nu så det kommer bli ganska fett jävla avsa. vet inte vi de ska släppa den då var de här de släppa den. Vi är det sägna också. Mm. Men uh, vi släpper den också på sin... Det, det väl... Alltså i turin kommer vi spela i fler timmar antar jag. Uh... Så det, det, kommer bli mycket... det kommer bli mycket. Men uh... det blir lite coolt, tror jag. Det kommer det lite bli kul. Ja det är kul att göra det. Det är lite annorlunda i fall. Jag uh... kanske är kanske mer tävlar över och se. Ja, det. Klart du är med och tävlar Alltså jag kommer att få ja, sig måste Kost, då. Kostar Många det något? Sig dit, ja det är inte det jag känner för jag, vet, jag har ju sett lite bilder på vloggen Fucking hell. Alltså Jag är inte i samma klass som Det är år. klart du är det Men vad, vad, kostar det något att vara med? Nej då är du med Det kostar ingenting att vara med ser du här? Nu, nu är ingen inget som ser det här Men jag håller på att fixa ett skägg som, som, som Nikolaj av Ryssland Nej, det fotar här så. <laughs> så. Oh, så. Uh, det är kör. Vi. Ett sånt skägg styr ju uppenbarligen både Ryssland och England. Hans kusin George. Yeah. <laughs> de hade både likadana skägg och de såg precis likadana ut. Så uppenbarligen finns det något bra med ett sånt skägg. Om du är med, du har ett större skägg än vad jag har. Ja. Yeah. Men jag har tätare skägg än vad det var. Ja. För det är viktigt. Well, yeah, yeah. Det kan lite det är det för Det är inte bestämda. Det finns ju inga kriterier. Men du vet inte, du har inte med... Vadå, who vet ja, hur vet det? Är. Jag vet inte, men... <laughs> det, det, alltså, det, det känns naturligt på att... En skäggtävling kan vem som helst ha med i... Well, gärna med skägg. Ja, såklart. So Okej, okay, <laughs> <laughs> det kan vara ett kriterium. <laughs> men... Nej, nej, nej, men de har de, de, de delat upp det i olika grupper. Man, man får ange stjärntecken vad man gillar att göra. <laughs> ja. Men ja, nej, men det, det kommer vara olika grupper. Jag har inte koll på det. Det har ju de som håller tävlingen. Det är inte jag som håller i tävlingen. Jag är bara där, DJ och spelar med antar Och vad man skulle göra om man vann. Jag vet inte. Tänk allting till World Children Foundation. Jag vet, jag vet vad det är man vinner, men jag, får, jag, jag, jag ska inte säga ska, det nu. Ska få en chans att odla i <laughs> Alla barn, även de små flickorna. Du ska få få skägg? Jag... Har en månbehandling för alla. <laughs> det är snällt, det tycker jag. Jag tror det är det de gör. Har uh... du vet aldrig Nej, jag vet. Så att... <laughs> då har vi en struken från listan här. Alltså. Alltså, alltså, alltså, jag, jag kan väl lägga upp väntet på vår grupp på Twitter och vi vår, vår blogg också. Där väntar det klart och så, hela biten. Men uh, det om, uh, vad blir det? Det blir två. Där blir det en månad, ungefär. Mm. Nej, det tre veckor. Tre veckor right. Det är bra. Men det kan bli skoj. Jag menar, det gör vi om innan och vi där hela kvällen. Det blir kul. Uh, och massor uh, massa skäckiga... män. Sånär. Yeah! Oh yeah! Och jag känner minst en eller två människor som kommer säkert dyka upp enbart på grund av att tider på skäckiga män. Snarare beroende om jag tävlar. Han har är en av nej. Ja. Snarare borde jag göra Ja, absolut. Det är stor skägga snarare nu. Det är ganska stort nu. Mm. Han har ju varit ganska kort skägg tag, men det bör komma tillbaka nu. Mm. Bra. Jag har, eh, tror jag i alla fall, jag vet inte hur vintern artar sig, men jag tror att jag har beslutat att låta det här växa till april, så att det kommer fylla ett år. Mm. Mm. Det är nice. Så får vi se hur långt det blir. Och ja. det ens kan bli längre. Jag tror inte, jag vet inte om det kan det Ja, det kan ja men det, det vet man aldrig för ett skägg kan ju börja växa åt sidan liksom inåt så att säga. Yes, jag vet. så mm. att det blir tjockare men aldrig längre. Mm. Det, det, är det, är varken. Varken. det det är ska bli intressant. Jens, du ska inte växa in någonting. Du, du körde den Wolverine. Ja, de Din Wolverine är jättebra Lite här och hand Jag ska trimma. Nej. Hur är det och här? Kom och kolla på alltså, oss. All of claw. <laughs> Ja, yeah. um, ja, vi får se. Jag har mest fått lat. Jag gillar att ha ganska kort. Ja, vi får se. Patrick, du vill inte ordna det, det? Det var länge sedan. Jag hade ett långt skägg. Du ser en på skägg på ryskan. Barada. Barada. Barada. Mojljobin Barada. Barabum. <laughs> Baradi kanske det är det där då. Right, Adi, jag hade uh... ganska långt skäggna vidaste ryskar. Ja, det hade du jag. ju, jag uh, Ryska. Men no, vad tycker ni någon skägg? De gillar skägg egentligen Egentligen? De ja, ja. gillar inte det här mellanstadiet Men det blir så där spretigt och fult Bara då Bara då Men, Men äh, det är me mellangrejen Är ju det man behöver ta sig genom ja, För precis, att kunna det bli liksom det andra mm. Det är sånt att ni har blivit och växer mustasch Back under dig What? What? Alltså menar du en mustasch som Men, är, när är först för Bara mustasch? Nej det ah. låter till mustaschen i själv. Ja, ah, okay. jag kan börja. Det var inte lika roligt. Och för att ja, äh, just, nästan nästan inte, inte för mig börja när men det var det, nästan nästan alla av mina ex var väldigt så antingen mustasch. Och så jag hade tillfälle att testa det för det blev i, i mellanperioden skitfuktigt. Yes. <laughs> det ser ser helt moppigt. Yes. Det ser jättemoppigt ut. Men äh, sen blev sen när jag var singel lite förlängd och drack jag väldigt mycket här i lakrunnet på tåg. Och så wow, kolla, där är den. <laughs> Is it a spaceship? <laughs> Is it a an asteroid? No, it's a mustache. Okay. <laughs> There we go. Yeah, let's <laughs> go with the Quaker Beluga. Yay! you doing 100,000 now, Patrick. You're doing 100,000 now. Egg Beluga. <laughs> yes. A spaceship imploded in A spaceship festen. What else first? Chile on November på sakura som är ett tragiskt just det ja det jag uh, är bättre. vi lade upp ett på Facebook som du såklart inte såg men uh, det gjorde vi förra veckan. Uh, vi har lite vi har vi, har, vi har, jag tror vi har några platser kvar. Uh, men uh, om man vill komma dit så kan man mejla oss på vilken adress då? Eh uh, Ja. Yeah. @gmail.com. Yes, och det är alltså skaggkast utan prickar vi mm. don't like them pricks. De kommer bli lite det kan vi åka lite, lite, lite så här de har lite Det eller lite sko. Det blir så det blir mm -hmm. Ska det sjunga? Ja, det det, är, det är alltså ni pondar ställer. Yes. Kommer de måste jag så alltså fråga han som brukar vara barten på det här sättet som vi är på just nu vanligtvis eller inte vanligtvis men ibland. Karl Odelsson kommer han vara på plats? Jag hoppas. Det. Som som pratar japanska. Jag hoppas det. Alltså. Jag hoppas det men, äh, jag det inte... vore jättekul För då skulle han kunna vara bandleader Eller som de säger banduridur. <laughs> Paraokariduru <laughs> Det låter ju Jag varför jag tycker det är så roligt <laughs> <laughs> Därför är det halvrasistiska Det är jätteroligt För att det är förbjudet <laughs> Jag tror inte vi har sett gärna många alltså, ser... Sex in the confession booth <laughs> <Ja>. <laughs> det Är det också roligt Mm, det är extra spännande, för det är förbjudet. Eller jag vet inte, gör det Jag tänkte ju säga det, jag vet att du inte vet. det Vet du det? Ja, jag har gjort det Nej, men har du gjort det? Ja. Okej okay. Om man berättar vad man gör, det är det viktigaste Man sitter live kommenterar på det Man har på om historien, tänker du? <laughs> Forgive me father, for I am sending right now <laughs> I, I detalj, så här so, Live feed, alright Ehm um, men ska du sjunga nåt då tror jag. Jag måste väl göra det här. Ja, jag tycker alla måste köra den. Mm. Jag sjunger jättemycket på jobbet Det gör mig inte ett nu Jag sätter på Jag kör axi, som jag, jag sätter på en sång i högtalarna Och så sjunger jag med. Och jag har nailat Hello be thy varenda ton yeah. Så det här kommer att bli askcoolt coolt. <laughs> Man får väl öva ja, sig jag enkelt i duschen och men Jag jag jag brukar köra Delilah med Tom Jones. Det brukar funka för mig. den är också kört. Det är min låt. Så vuxen är just nu. Jag får väl komma ut med, med Bohemian Rhapsody. You and what are we? Ja. <laughs> Mm. Eller ska vi köra skriva... allihopa? Vi... Ja men det kan vi göra, vi, ska... vi måste göra vi någonting Det är kul igen. att få en på något annat språk, på tyska eller någon annan... Jag vet inte Vi kan ju sjunga... Slager... sjunga den där ryska Let it be mm. alltså, Var kommer den ifrån? Vem, vem var det som spelade den? Det en ryska Let it be så kom Sovjet... Ryssland bara... En sovjetisk version av Let it be Det vore det man ju sjunga upp Nej men det är ju Nej. bara att ta den låten Och sen så sjunger ni på ryska i just... just Det är perfekt Om man kommer ihåg <laughs> <i> en <ljusen. laughs> Jag har ju tid på det, det här är, det här är alltså om ungefär lite, det är mer än en månad i framtiden. Det är nog att googla. Uh, nej, det hade inte alls det. Det är tre veckor i framtiden. Nej, nej. Nej, det här är ju 29 november. Det här är 29 november. 29 ja. november? Oh, brother, the humanity. <laughs> Så det är ett tag kvar. Det är en fredag. Okej, okay, men Craig, jag tycker det var början av Nej, skägg eh, bloggtävlingen är den sjätte november, det här är 29 Ska november. skägg Yes. Cool. Vi måste inte ha låt, vi kan köra alla fyra mm. Ja men har vi inte snackat om det All for love and Vad heter, vad heter den? One for, all. One for all and all for love Så är det. Har vi snackat om det här? Ja det här snackade vi om förra gången tror jag okay. eh, För det är väl fyra, det är Sting Det är Rod Stewart och det är Brian Bryan Adams, Bryan Adams. Bryan Adams. Det är tre i och för sig Du kan mm. vara du vill. <laughs> Det finns några trompeter. Vilka så? Sting, Rod Stewart och Brian Adams. Det är filkallen så. Ja. Ja, han skulle kunna vara med, men jag vet nu man är där. Träder vi med henne då? Jag tror ja. att det är dem tre. Jaha, ja, där gick den nu Emma. Ja. Jag tror att vi kommer att hitta oss på så många duetter. Vi behöver en kvadrat. Kvadrat. Du har fått stekeska <laughs> en kvadrat. i det så Okej, där men vi löser det, det är ett tag kvar Vi har inte funderat på det här nu Vi tar in snarare så kör vi någon jackson Nej, Eller så kör vi I will always love you i stämmor Ja, det kommer bli vackert Meatloaf yeah. måste jag köra sen. Bad out of hell <laughs> inte, <laughs> bad, det inte bad, Nej, utan bad Ja betra äh, en bra nacke så vet ni Den hette bara i Men all right, eh, om vi kör, eh, vi hittar någon, du hittar någon låt antar jag. Ja, det blir fint. Vi, vi, vi borde vi, i så fall öppna hela tisdagen med, med den med den där. Alltså, vi behöver fulla vi det blir jag. Ja, det är inget problem. <laughs> Nej, det det, jag Men eh, jag att maila, vi har ett Facebook event. Jag kommer där kommer länka där vid bloggen och Twitter och hela chefset, Men det äh, räcker inte att tacka jag där Jag, jag vill ha ett mejl för att för mig Har ha koll på Vilket som ska komma Behöver vi mejla dig? Ja, jag tycker inte att behöver göra okay. Alltså om, ni, om, ni, om jag vet att ni kommer så vet jag när ni kommer Så säg bara till då hmm. För ni känns lite grann som med gänget <laughs> På något jävla sätt Jag vet inte om det känns så Men det är lite, jag, jag får den vibben lite av är mm. Fick väl äh, välvanslöst att sjunga I will always love you Gör, alltså på den här gränsen. Mm. Ja det är inte helt omöjligt att jag den. Jag tror du menar du nu nice. Nej inte nu det är För att publik För det första <skratt> Först och främst Och <skratt> äh, jag... sen är det inte så bra ställen Att sjunga på <skratt> <skratt> Eller... Det kanske inte jag ingen aning men, äh... Det kanske händer när vi väl är igång Yes <skratt> <skratt> uh, Sen har vi en sista Ja, vi har... ja en sista grej där. Uh, jag vet inte om... Uh, du var inte med förra veckan, obviously. Du var ju... Nej, jag, jag kommer hit uh, efter. Yes. Uh, den här uh, t-shirt-cancer-grejen. Mm. Jag tror på att jag menar t-shirt man får cancer av, men det är inte det jag menar. Uh, nej, för det är inget. Det är inte så kul. Nej, det var ju dumt att vara så reklam för det. Men vi har en grej. Det kommer börja på Halloween. Och Halloween, by the way, för alla riskerna, det är inte någon jävla tredje... Halloween är den 31 oktober Det är då Halloween är Det finns ingen annan datum Det är då Halloween är Halloween är en amerikansk Fake högtid Nej det är det inte alls Det är en skottisk eller irländsk fake högtid Men fuck you Det är 31 oktober det är då det är. Ja. Halloween är 31... Typiskt amerikaner då Hijacka Ni ser på högtider som 9-11 planer Att ni hijackar dem allihopa <laughs> vänta, vänta vad Det där förstod inte jag heller <laughs> Vänta Vad <vänta>, Vad <laughs> Ni ser på högtider som eh, Saudi-Arabien ser på 9-11-planen. Ni hijackar dem allihopa. Men, vad är skyskraferna då? <laughs> Exakt! <laughs> Livet och existensen. Ja gör ju nu. Tack så mycket. Från min 31 oktober, om det nu är Halloween och uh, mm. en vecka framåt så kommer jag att visa alla t-shirts. Uh, varje... Det går ut på att alla... Ja, uh, det vi de matchar är matcha, en försäljningsmässig de t-shirt Det det vi de, de får in Från t-shirt kommer jag matcha Och uh, skänka till unganser Ja uh, uh, uh. Men jag har till och med en, en annan idé mm. Om uh, Den här skäggbloggsändningen uh, mm. Var ska finnas tillgängligt För de som har köpt en t-shirt Det oh. ser god Special uh, like ja. yeah. Det skulle kunna gå. Ja. Det kommer att sälja några t-shirts som jag säger så men... <laughs> <laughs> man, man, man man får en cool t-shirt och man peng, det, pengar går till en väldigt bra grej. Ja. Uh, så att jag varför inte? Det tycker jag låter... ja, men det kan, det, kan vi, det kan vi köra. Jag det, det kan bli skit. Jag är ingen hur ingen spelning kommer att bli. <laughs> men uh, i teorin blir det bra. Det kommer bli jättebra. Det kommer bli det kommer bli absolut värt det där. Ja. Ja, 150 spänn är ingenting. Nej. Det är, det är ingenting alltså. funkar jag tror att det är en bra idé inte? Ja, nej men jag tror vi kommer att ha intressanta gäster Så att det är väl, absolut Det får Man få någonting för pengarna förutom att man hjälper folk att Precis, inte? Nej, uh, uh, det är väl att uh, påminna hur uh, uh... right, uh, man gör då men jag kommer att lägga upp detaljerna Vi, vi behöver inte ta det nu antar jag För att vi är inte där än riktigt Men uh, det kommer att gå på om man får paypal-a mig då Med mm. pengarna och skriva storlekar och chefs Och så mm. fixar jag resten då Okej okay och uh, sen lever ut länken till när uh, och sen det men om uh, jag tänker så här om uh, att vi kan släppa eller säga, säger jag okej tävlingen eller tävlingen i fel ord borde det, det på men det uh, är en vecka så det är klart typ den Ja uh, men ni när vi bör, när vi ska spela in skägg uh, vad det ungefär samtidigt så då, är det, då tycker jag att vi kan, äm, jag, kan jag kan få ut det till den 29 då, mm. när vi kör ettårsfesten mm. och då kan vi ha snitt också så då, då har vi lite tid med ja, det tid. Yes. och det bra mm. ja? Ja? Perfect. Ja? Hey. ja ja ja ja <laughs> ja ska vi uh, det är ja. all right yes okej okay. det var varit sjukast jag, jag heter Erik jag heter är det en, du... en gång till? Nej, alla över. Alla du kan på mig. <laughs> så jag tänkte... går alltid på dig, Jens. Nej. det var ett skäckkast. Jag heter Erik. Hej, Patrick, Jag heter Jens. Säg. Jag heter Skäckkast. Det är vi aldrig Det har varit sånt Det har varit Om det kommer så yeah. Don't do the whole thing